Estàs al 106.8 de la FM, estàs a Ràdio Ponent, són les 10 i gairebé dos minuts de la nit d'un dimecres, eh, eh, sonen les agulles, eh, sonen els senyals del rellotge i sonen, sonen una musiqueta que potser ja comences a conèixer, que potser que ja tens acostumada, és el petit de Caleril... Doncs sí, això és el Càpsules. Bona nit, benvingut, benvinguda. Et volem fer companyia una estoneta amb música, amb la música que nosaltres ens agrade o amb la música que molta gent fa que ens agradi. Eh, descobrim coses i ens agrada que ens en descobreixin. I avui, com hem avisat ja doncs, a través de Twitter, Uh, tenim un convidat uh, d'excepció, doncs, uh, és un convidat doncs, que ens l'agafem amb moltes ganes, que ja ha passat per aquí pel, pel programa, pel Càpsules, ja sigui la seva música, ja sigui entrevistant-lo, crec que estem a la cinquina temporada i crec que ja va ser la primera que teníem el gust de parlar amb el Roger Mas, uh, aprofitant doncs, que aquest cap de setmana el tenim ben a apropet, el tenim a la ciutat de Lleida, diumenge, doncs uh, creiem que era una magnífica oportunitat aquest dimecres doncs, de poder parlar amb ell, per això serà d'aquí una estoneta. I potser a part del Roger doncs avui serà un programa amb un mercat to femení, ja ho veurem, perquè mai sabem com acaba sortint el programa això és un directe, doncs hi ha vegades doncs, les coses trans transiten però menys t'ho esperen però de sortida sortim amb l'Ebet Nadal eh, que està jove eh, creadora artista eh, del Vallès doncs que estem d'enhorabona perquè treu un nou disc eh, un disc que es diu Mestres i Amics eh, que ha sortit fa poc fa molt molt molt poquet diria aquest mes de setembre, no sé exactament quin dia tot i que ja fa temps a l'estiu que ja s'anunciava, aquest Mestres i Amics, doncs, que el presentarà doncs, ben aviat, eh, diria que és aquest cap de setmana, ah, sí, és aquest cap de setmana, el dissabte, al 29 de setembre, a casa, a Granollers, i el passarà pel Cafè, eh, passarà pel cafè del Teatre doncs, de Lleida el dia 14 d'octubre, i després també portarà a Barcelona i a Vic, etc., doncs això es diu mestres i amics eh, entre d'altres doncs perquè l'Ibet eh, s'ha trobat dins de la seva vida mestres, amics que són poetes i ella ara els música són poetes actuals poetes com Francesc Garriga o Enric Casasses i també doncs amb aquest disc també té eh, produccions originals seves, ara el que fem doncs és fer com sempre tastets, eh, càpsules, en aquest cas una càpsula, un tastet que es diu tres quarts, amb tots vosaltres Ibet Nadal T'estimo i els ocells desperten l'alba. T'estimo ja m'adur. Estimo amb les collites del migdia Els fruits del sol esclaten dal dels s Aix si eh, la a'EiveE Nadal en eh, recordem donc això que el proper proper 14 ara a veure si ho dic bé doncs, sí, el, tu, tu, tu, tu, el dia 14 d'octubre al cafè del teatre serà una bona ocasió eh, per gaudir eh, dels seus eh, directes i continuem també amb una novetat una novetat per d'alguna manera mitja sí que és un nou disc que eh, eh, estem parlant ens centrem a sentir, uh, parlem de la Mar Orfila, o amb el nom artístic de Murfila, doncs està traient un nou disc, el que passa, el nou disc que es diu Nove Balas, el que passa és que és el seu quart àlbum, uh, però set dels temes són dels seus tres uh, anteriors uh, LPs, uh, i n'hi ha un altre que és inèdit, i després hi ha una versió de l'Histeria dels Mews. Sembla que aquesta barcelonina, una de les Riot Girls uh, més conegudes de les nostres uh, contrades, s'ha calmat una miqueta, agafat la guitarra, està amb un to més baix i en revisite doncs, les, seves, les seves composicions, entre d'altres la mítica caliente que tant han punxat aquí al programa. I doncs, això també estarà passant ben aviat per casa nostra. ho farà doncs, ja si ho mirem eh, serà sí sí sí sí, el proper cap de setmana el dia 5 d'octubre. Eh, que és a la sala Manolita, doncs, a la morfila calmada, amb aquest 9 bales eh, i nosaltres eh, d'aquest 9 bales doncs hem agafat una cançó que ens sembla més que és callent, per escoltar la múrfila i es diu Reina Fila, sabíem d'envella amb Trempera i ens agrada molt saber d'envella amb la calma. Eh, recorda que ben aviat, la setmana que ve, la podràs veure doncs a la sala Manolita de Lleida. I ja estem a tocar de l'entrevista d'avui amb el Roger Mas... Eh, està presentant aquest cap de setmana, diumenge, a la Seu Vella, amb un concert que es, em sembla que ha de ser dels macos, eh, per protagonista, per la companyia que tindrà, per l'escenari, eh, per les dates en les que es fa, eh, i tenim moltes, moltes ganes de parlar amb el Roger. Eh, Roger Mas, acompanyat per la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, i ara escoltem una de les seves mostres amb aquest Oda Francesc Pujols. El soterrani de la plaça transcorren un riu de pensament. Potroli algues transparents, Somnis tancats en una carabassa. Animals penjats de fils d dearagent, i telles de paper d'estrassa cap a freàtica en flor ella és la màquina del temps on s'hi reposa a foc su mort veritat i ciència i aliment un déu que no mira ni escolta un àngel nascut d'una pedra Jo que gira el món, m'és sempre la veritat, desperta't el seu son. Francesc Pujols en surt del cau, després d'anys d'ostrecisme blau, en un moment d'inspiració, donar un respiro a la nació. mig avorrits i vegadors de l'esperit. Nostre moment és arribar i arreu se sent fer un desclar. I és que a la torre de les hores hi ha un paio que no toqui vores. Girec que gira el món més sempre la veritat Desperte't el seu son. Francesc Pujols, en sort cau, després d'anys d'ostracisme blau, en un moment d'inspiració, donar un respir a la nació. Francesc Pujols, en sort cau, després d'anys d'ostracisme blau, en un moment d'inspiració, un no respiro a la nació yeah. Doncs, eh, mentre acabem d'escoltar aquests aplaudiments eh, eh, Doncs això, avui parlarem amb el Roger Mas Esperem tenir-lo a l'altre costat eh, del fil telefònic Roger, bona nit Bona nit, què tal, com estem? Bé, i vos? Bé, però, oui. Sí? sí. <laughs> Escolta una cosa, mira, a ma mare li agrada el al al Perales, al Juan Pardo, eh, tot i que jo intento doncs eh, que li agradin altres tipus de músiques i avui li explicava, dic, avui entrevistarem el Roger Mas, I saps què m'ha dit? Sí, diu, que, que si és veritat, el, el vaig anar a veure el talla d'ell, diu, hi està a tot arreu aquest xiquet Què passa amb el Roger Mas que està a tot arreu? Roger, per què ho diu a ma mare, tu ho saps? No, no tinc aquesta sensació, l'estic bastant a casa solsament. Home, bueno, doncs ara posant un context, clar, entre el dia 11 de setembre, suposo, el concert d'aquest que has de fer aquí a Lleida aquest cap de setmana, els concerts de, per les nostres terres, que si Juneda, que si el Talladell, últimament t'has prodigat bastant. Bé, intentem fer el màxim de concerts possibles, és clar, i de devoltar el màxim possible, també. Tu no tens aquesta sensació que estàs més en el centre mediàtic o que estàs més present en tele ràdios? No t'ho sembli això, Roger? Doncs no sé què dir-te. Val, val. No tinc sensació espacial. D'acord, comencem molt a Bueno, en qualsevol cas. Doncs, estem tenim nosaltres aquí amb aquí el programa el Càpsules, doncs perquè aquest aquest cap de setmana el diumenge, eh, hi ha un concert molt especial a la Seu Vella de Lleida amb la copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Ens pots explicar una mica com com us vau ajuntar, juntar, eh Roger Mas i la copla? Bé, la cosa ve de lluny perquè eh, bueno, aquesta cosa que em neva de petit, aquesta fixació des de petita amb la sonoritat de la copla. El meu avi creia que tocava la tenora i tocava en una copla. I després, doncs, a partir de la Mística Domèstica, apareix en Jordi Molina tocant la tenora. Després, a les cançons de l'únic que es apareix en Pep Moliner, el fiscon, un dels dos fiscons de la Copa Sant Jordi. I ja en el La Casa, enlloc, ja hi ha una producció de la Copa Sant Jordi. És una cosa una mica progressiva, i digué que a partir de bo de francsc Pujols i el dolor de la bellesa prà aquestes dues cançons doncs academ eh, començant a muntar un espectacle sencer de cançó, però amb amb Cobla i amb la Coa Sant Jordi en aquest cas mm -hmm. i i com a nivell musical com com com us heu treballat, això ha sigut la cople per un costat i tu per l'altre, ha hagut algun pont heu treballat colze, colze com, com es fa això Rose. Bueno, teníem un traductor, diguéssim. Uh, entre el cantautor i, el, i els músics de la copa teníem un traductor que era el Xavier Guitó, uh -huh. uh, que és, és un gran pianista, un gran músic, treballa amb mi de fa més de 10 anys i que em coneix bé i sap... Uh, sap uh, sap entendre el meu llenguatge, diguéssim, no? perquè jo no parlo com un músic, sinó com un cant d'autor, i, i llavors feia si falta aquest, aquesta feina d'autor, i a més a més, també feia si falta la, festa, la feina d'arranjador i d'harmonització per tots els instruments de la Copa. No? Llavors, entre el Xavier Guitó, en aquesta part i en Ramon Sena la part tècnica i doncs, eh, entre tots plegats al final no hem aconseguit muntar, muntar aquest espectacle. Uh -huh. Un espectacle, doncs clar, eh, que, que doncs, tens una coble a darrere. Eh, mm. Impressiona tenir tanta gent doncs, acompanyant-te o és... Eh, o bueno, tens més que superat això, Roger? Doncs a mi m'impressiona encara. Sí. I cada vegada que tenim un assaig o o que tornar a pujar a l'escenari quan, eh, quan s'hi posen aquells al darrere, em, em poso bastant eh, tot torrent. Sí, és... Eh, la veritat és, és... A mi em, em, em posa molt. Eh. Mm -hmm fins fins, fins... la copa sencera i a més en aquest cas la, la Copla el Sant Jordi que són uns músics excel·lents, no? uh -huh. tot com tothom sap problema uh, suposo que, que que la potència dels seus bés té alguna culpa d'aquesta coroneta que està començant a sortir o no, <ríe> no ho sé no, no, no he pensat això no? Mira, ara, tenim, ara tenim una explicació científica almenys no, no, no, no te l'agafi som com a científica. Eh? <ríe> Eh bueno, en qualsevol cas això aquest concert aquest cap de setmana que per cert encara queda alguna cita diria Vilafranca també a Reus eh, tens més dates marcades Roger amb la cobla Llei de Vilafranca i Reus eh, amb això arribarem a cap d'any i'any uh -huh. que ve eh, Vilanova llaure ja vale crec. ok, okayi entesos eh, i per cert nosaltres aquest aquest estiu hem tingut la la sort de doncs de disfrutar dels teus concerts. Diríem, doncs, que amb la intimitat del Talladell i de Juneda, tot i que Juneda era la festa major, eh, tu sol, hm, ara fer un concert amb la Copla requereix d'una preparació especial? Us de trobar-vos i tornar-vos a tornar a assajar o ja ho teniu eh, tot eh, per la mà, Roger? Ho, ho tenim bastant... Des d'un setèrbis el, el tenim prou rodat. Diguéssim que tots sabem, sabem on som i i la veritat és que és és, és, és bastant fàcil. Mm -hmm. han, han sigut uns uns quants anys, un parell d'anys de de treballar ho i d'esforç i i ara la veritat és que és ara es mesuria per que deia el cruis o cans de sortir al camp, sense. Mm ha -hmm. Era... i disfrutar. Sí, ara la veritat és que és bastant això. Mm -hmm. I últimament els concerts, doncs doncs eh, s'acaben convertint en, en, en una espècie de festa. Uh -huh. I, i, I llocs emblemàtics, eh, com hagin pogut ser doncs, això a Barcelona o a Solsona o a Lleida, a la, a la Seu Vella, diria que concerts no n'ha hagut gaires, per exemple, amb aquest cicle de Concòrdia. El mi és molt important això, eh?, de, de poder tocar la Seu Vella perquè és un dels indrets més telúrics de Catalunya uh -huh. i amb el qual, més personalment, tinc una relació especial, no?, perquè... Els anys que vaig estar estudiant a Lleida doncs, sí. eh, doncs sovint agafava el camí i m'anava allà dalt, uh -huh. a, a pensar hosta, les meves coses. I i, bueno, i a part de, de que artísticament doncs, és un monument indiscutible i crec que allà hi ha, hi ha alguna força estranya. Uh -huh. eh, i, I poder fer aquest espectacle allà i que a més després eh, puguem veure el castell de focs sí, allà yeah. del mateix eh, crec que serà és un dia que l'espero un candelat des de fa molt temps uh -huh. és una data marcada al calendari i segur que per molta gent de Lleida i Rodalies també perquè ajuntar això eh, per nosaltres, ajuntar Roger Mas, ajuntar al sol de la Copla i amb un escenari magnífic o emblemàtic eh, que es diria com la seu vella ha de ser doncs, això, tot un, un, un espectacle eh, deixem que surti una mica de la música si, si em permets i, i, i, i, i, i et, et puc preguntar per eh, Francesc Pujols, com està recuperant com l'ha recuperat tu? Com l'ha recuperat molta gent? Vols parlar-ne una mica? O no et... Jo de poc l'he recuperat gaire. Jo senzillament li, li he dedicat una cançó uh -huh. i en alguns concerts doncs eh, llegeixo la, la seva professió als catalans, que és un, una cosa prou irònica. I, i bé, bueno, sembla que era una figura important a, a redescobrir, eh, com han fet el Sisal, el Port Riu, el Portet, el Oriol tramvia. Em que era una cosa que, que valia molt la pena, uh, però, però vaja... Uh... Val, val, sí. <laughs> entesos. Uh, I si parlant de política, et sembla, o no, Roger? No sé no, no sé, no sé. És que, per exemple, tu també alguna vegada has fet referència al concepte de l'educació, l'educat, que és ser independent, perquè doncs, tu no has d'anar a Madrid a demanar com s'han de fer, explicar-los com s'han de fer les coses, sinó que doncs, ets tu mateix el que és, és a dir, és la porta i que els altres facin el que vulguin a casa seva, no? Una sí, cosa així. Exacte. I ara ha arribat un moment que potser el que ha de fer Espanya és independentitzar se Espanya de Catalunya, com ho veus? Sí, bueno, això m'ho va dir el CISA però, parlant de Pujols. Per això, sí. Però recordo que vaig riure llargament perquè ho vaig trobar molt, molt ocorrent, això de que, eh, que aquí el problema que hi és que Espanya s'havia d'apensar de Catalunya, que no ho vaig trobar. Fantàstic. Molt, molt, és una, una ocorrència molt pujolciana, de fet, aquesta. I tot això també ho podríem diguer amb l'Alexandre de Olofeu i la matemàtica de la història? Això està molt bé perquè efectivament com va predint de l'ofer del dos mil vint i no se cap Espanya i només sabem això, sabem que això passarà, però no sabem com passarà, ni ni, ni com quedarà tot ni ni, bueno, ni ni les coses que que farà l'imperi abans de se no bueno. això és. Eh, no sé sé, eh, són moments bastant divertits, la veritat, no? De, sí, són moments polítics que estem vivint després de tants anys de de quietud, uh -huh. eh, de, de fins i tot de, de vergonya en molts moments, doncs ara, si d'alguns ens podem eh, queixar és de falta de distraccions. Uh -huh. Sí, són moments eh, revolucionaris aquestos els que estem vivint eh, i tot això suposo que acabarà doncs amb que doncs això, els catalans serem aquells, eh, allò que doncs, se'ns avisava que seríem éssers excepció serem fills de la tarda de la veritat i ho tindrem tot pagat? Bueno, això, <laughs> això no ho sé, però es feria molt bé. Es feria molt bé aquesta broma de Pujol no es pogués fer realitat, però això sí que no... No, no <laughs> tens no, tan clar. De <laughs> bueno, fet, et recordo que em Pujol en conversa amb Josep Pla, sí, uh, perquè tot això, això del tot pagat és del 1918, sí. almenys no sé si està editat per aquests anys. Mm -hmm. I, I i bé, en Pujols va anar fent la Bibiu fins a la Guerra Civil. I recordo que en ple franquisme em trobàvem en Josep Pla, que, que era un, un gran amic i, i admirador de Pujols. Doncs en pot li va dir, «Françès, però això que deies el tot pagat?». que I en, I en Pujols el va agafar en Pla i va respondre, doncs, «Josep, dic, em sembla que no tan sols no tindrem tot pagat, sinó que sortirà tot caríssim». no. I clar, aquest caríssim, doncs, eh, ja ja ja l hem, ja l'hem estat pagant sí, i, i ara que li sembla que tinguem la sensació que això es, això es pot acabar, mm -hmm. no? Sí, sí, no és veritat. Tot i que, bueno, vegi com vegi tot, ens tocarà pagar igual, eh? Sí, bueno, estem acostumats. És el que té. Si ens quedem a Espanya, ens tocarà pagar. I si ens, si ens toca per xant, doncs També. ens tocarà pagar. Perquè no, no hi ha res gratis d'aquest moment. Ah, està clar, ha quedat molt clar, Roger. Sí, ja. Escolta una cosa, acabaríem doncs, l'entrevista d'avui doncs, recordant el concert d'aquest a eh, la seu vella, amb la Cople, eh, però abans et volíem demanar si ens poguessis fer doncs, un parell de recomanacions, eh, que et sembla que eh, jugues amb nosaltres o no? Sí, mira, un, una primera recomanació podria ser molt, molt clàssica, uh -huh. eh, clàssica, bueno, és... Eh, eh, són aquests, aquests discurs que va fer en Johnny Cash Cage abans de morir, sí. eh, amb, amb Enric Rubin, aquest productor. I en un d'aquests American Recordings hi ha una versió de Nine Inch Nails, uh. que es diu Heart. No sé com ho coneixem. Jo, no, jo en anglès no sé diferenciar, mm. pronunciar la paraula cor de la paraula dolor. Okay. És, dolor, sí. eh, que és una cançó absolutament espremidora d'arranjament eh, brutal. Uh -huh. Entesos. I alguna més? i alguna més, eh, una cançó que va quedar segona o tercera al Festival de Sant Remo aquest any. Eh, sí, sí, això va ser molt sorprenent perquè el Festival de Sant Remo té un punt que es pos, i en canvi aquest any a concurs i hi havia una una genovesa, penso, una noieta així, eh, que es deia Arisa, com el Santi Arisa, però ja sé què és, que tenia una cançó que es deia La Notte, dins d'un àlbum que es diu mi que la cançó Amami també és bastant potent, que que és una absoluta meravella també. doncs en eh, prenem nota, t'agraïm eh, les recomanacions i el que farem és segurament la propera setmana eh, recordar el concert del Roger Mas i recordar-te tu doncs, no amb la música directament sinó amb les teves recomanacions si et sembla, sí? molt bé, fantàstic doncs eh, gràcies eh, pel teu temps Roger eh, eh... davant les atges i cuidar la guàrdia de ponent <ríe> ok, entesos, endavant les intentarem cuidar-ho, d'acord? Oh. Venga, bona nit. Saudades. Diu-siau. Diu-siau. Déu va passar-hi en primavera i tot cantava el seu pas. Canté la terra encara entera i cante que cantaràs. Canté l'ocell i el riu La Panta, cantent la terra i el sol. Tot treballant, la dona canta canta el pèl del braçol Que dintre de la terra, el passat ja mai passat. I jorns i nits de serra en serra, com tot canta en serrat. Doncs sí, aquesta ja la coneixes Ella és Russian Red uh, Sembla que és el quart uh, digue, Quart single Del seu darrer treball uh, el seu Fuerteventura I aquest és el My Love is Gone mm. Sempre ens deixa un bon regust de boca i d'alguna manera ens, també ens transporta, doncs, per exemple, l'Anivisuit o d'altres, doncs, eh, també la Zara, per exemple, doncs, aquestes veus femenines eh, en castellà doncs, eh, que ara són tant i tan presents entre nosaltres. I, doncs, pum, pum, pum, pum, què fem ara? Doncs, va, aquest cap de setmana tenim molts concerts, suposo que el fet de les festes de, tardor, de la tardor de Lleida, doncs, a part del Rogemàs, doncs, n'hi han un altre grup català amb dels coneguts, dels que han fet fortuna, ells són quatre, ells estaran tocant divendres i són els amics de les arts amb aquest presentant són les darreres dates, diria jo del seu darrer, de presentació del seu darrer treball aquest espècie és per catalogar i nosaltres doncs, ara ens en anem a Louisiana, ara ens en anem a Louisiana o als Camps de Cotó amb els amics de les arts Que ha anat fent el seu aire que ha fet pi de mil ciutats que ha dormit en llocs que feien faredat i que tu mare mai haguessis aprovat Que està content Que tot pa bé diu que està content que tot pa bé, ...com unes coordenades. Diu que us ho ensenyi, que us ho posi algú del Maps. I diu que un dia de passada va fer nit en un poble i que s'hi va acabar quedant. Que és des d'aquí, des d'on escriu? Que és des d'aquí, des d'on escriu? per quatre. I quan, quan baixa el poble, el poble ompli el rebost. Sabeu què li passa? Que al despatx a un avi, que li fa pensar en algú. Que li fa pensar en algú. Estimat noies i dones. <t 'ha> diu que més d'una li va fer perdre el nord. Però diu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 que vist en perspectiva. Té molt clar que qui no hagués estat feliç però reconeix que això de desaparèixer tan tranquil sense avisar-nos és marxar amb molt poc estil. I que amb el temps cocura tot, tot s'anirà posant a llum, que no te l'acabes que a la nit sempre surt a fumar i pensa en nosaltres i que per molt lluny que estigui no hem de tenir por quan s'hi hagi de ser serà quan s'hi hagi de ser i serà dir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 peròcateis de so Cap sols, cap, cap sol, capsollar, cop pocs i sola Parlar amb l'ordinador et va semblar la solució xatejant se si et feien les cinc del matí el món és ple de gent que ja no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 Segueixes sempre a casa Llançar l'ordinador Podria ser la solució I al carrer Que bé que et l'aire fred el que t'estàs perdent. S'acumulen els missatges i tu tens tanta sol declaracions d'amor de gent que no saps ni qui són. ofertes de viatges i tu tens sol declaracions d'amor de gent que no saps ni qui són. Corres cap a l'autobús, arribes a l'habitació, t'esperen mil amics amb els que passaràs la nit. Encara t'estan preguntant on t'havies ficat avui, per què no havies avisat? Estaven espantats. Corres cap a l'autobús, arribes a l'habitació, t'esperen mil amics amb els que passaràs i... la nit. Ara t'estan preguntant on t'havies ficat avui, per què no vies avisat. Estaven espantats i s'acumulen els missatges i tu tens tanta son. Declaracions d'amor de gent que no saps ni qui som. Ofertes de viatges i tu tens son. Declaracions d'amor de gent que no saps ni qui som. El dinador podria ser la solució Ells són els Senyors Tranquil, aquell duet doncs, que vam conèixer ja fa un parell d'anys. Era el disc Tenir-ho tot i vam punxar aquest índice que vols que ens agrada, aquí el Càpsules, i doncs, tornen, eh, fa molt poc, eh, també amb la discogràfica Música Global, eh, un nou disc que es diu Grata Cels i aquests ja tens mil amics, doncs, que fa una foto eh, doncs, de l'actualitat o una de les característiques dels temps eh, eh, que ens toca viure i les tecnologies, etc, eh, etc. I eh, comencem a donar una mica de punta al càpsules. ja són gairebé quarts som ja tres quarts d'onze de la nit d'aquest dimecres i ho fem doncs, amb nosaltres per a nosaltres una novetat, és la Javiera Mena doncs eh, el seu darrer disc es diu Mena I doncs, com que això tin ganes una mica de, de moure'ns, eh, què tal? Eh, què millor que escoltar un dels seus, eh, una de les seves cançons d'aquest disc, cançons que em diuen que totes són hits o gairebé i perquè no quedar-noss doncs, amb luz de piedra de luna Escoltem Javiera Mena. Han pujat una mica el ritme, però ara l'acabem de pujar del tot, gairebé a un ritme frenètic, violent. Una recomanació que ens feia el Martín Guti, el Red de Mujeres, la setmana passada, Dio Dio 6. <fixi> Sí, senyor psicoicodèlia i Garatge punk gairebé violent dèiem com, com molt semblant als, als mujeres. I acabem el programa doncs, amb una banda de capçalera estarà tocant estran tocant el 27 d'octubre i a mi ara mateix se m'ocorreixen poques coses millors, que està molt ben acompanyat, està doncs tranquil, disposat a gaudi d'una bona sessió de música en directe i doncs recordar cançons de fa temps i descobrir les cançons d'ara fa temps tampoc tant perquè Avalina eh, són joves però són molt experimentats diria que aquest H deu ser el seu quart eh, treball o potser més en castellà i entenent algun d'altre en anglès doncs poques coses a mi se correixen millors doncs, eh, que gaudir de la música d'Avalina a, a tu que ens escoltes que no pines Ahora, a Balina nos dicen que la Antártida empieza aquí. cantant i el sultat Xigua, i fins aquí una nova edició la 126 del Càpsules els Avalín estaran en concert el dia 27 d'octubre però abans, aquest cap de setmana els Amics de les Arts, Amparo Sánchez els Roger Mas, Black Black Blue la setmana vinent, Morfila i més endavant I ben Nadal, Zahara, Ses Freixas, Font Román de nhi no ens podem queixar i doncs, dir-te que si vols estar al cas de l'actualitat ho pots intentar fer a través eh, dels nostres mitjans, del Twitter del Càpsules o bé de la pàgina web capsules.caps1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 Radio Ponent. Són les 11.